Allahu Akbar Allahu Akbar A'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahirrahmanirrahim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 واشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اجد فلان دريم ابسولوت تكونت الله جل وعلا برشنديت مشيره الله جل وعلا تشوم بزتريونى پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتي بسنيك بفاميليتي تندرشما دجيت اتا دثلت انديج روقن هتي متمر ديرين ديتن اجيكيم Do të vazhdojmë me lejen e Allahut te bareke وتعالى me një temë që t'i kemi filluar pas Ramazanit dhe ajo ka qenë dy tema madhështia e librit Allahut te bareke وتعالى duke na përmendur për emërave të Kur'anit dhe cilësive të Kur'anit famëlar të cilat i ka zbrit me tekst Allahu jalla jalla wa ala S'ka dyshim se pra i shprehsave dhe ëndrave më të mbroja te çdo nzonci të dijes, të çdo kërkuesi të dijes, të çdo dietari i cili ka jetuar pas zbritjes së Kur'anit Allahu te bareke we te ala, po s'ka dyshim se edhe shpresa e çdo muslimani i cili adhuron Allahun te bareke we te ala është ajo nzonja përmendsh e librit Allahu xhallahu ala. Nzonja përmendsh, nzonja hibs e librit Allahu xhallahu xhallahu ala. Edhe kjo është domthon ondr e çdo kërkusit të diës dhe nuk dishoj se duhet me qenë andër dhe shpres e flakt e cdove simtari. Sepësa jo është fjallë Allahu të barek e vëtara, fjallë e cila të kabot tije me, me thonë jam musliman dhe të kabot tije mu, mu dalue me dalime esenciale prej njërzve të cilët jetoj në njëronca të ndryshme. Ajo e cila nga ba mundal, që mundal me fjallë të Allahu gjellëvara është fjallë a ibnir e gjepit, Në zonësit e Ibn Kaimit, Allah e Mëshiroft, ku e tregonë momentin e fundit të Shekhu L'Islam ibn Tejmijës, këti kolosit të djetarve. Êshtë i njohër Shekhu L'Islam të mëmqë dhe armist për dijen e ti të madhe. Të mëmqë dhe armist është i njohër për dijen e ti të madhe dhe ka më përfitur gjënerat për gjënerate për dijësa ibn Tejmijës. Thot, Ibn Rejepi duke tregu momentet e fundit të ibn Tejmijës, momentet e fundit të daljë Tha e ndëgjoha i bëntemian, duke thanë, se e vetëmja keq ardhen nga kjo botë që ka e kam, se nuk kam dë një keq ardhe, asë nuk kam pas dë njerë brejnë këtë dë njo, që ta kapi këtë dë njo se këmë ditë se skapët, thot nuk këmë kur prej i vogël, derin këtë mosh, nuk këmë ka interesu dë njoja. Thot vetëm për diqka pëndona, dhe janë mahinit atë në zonsat, qka ka i bëntemia që mu pas pëndu kur e ka në zonë gjithat ilmë të madh Ka thon vetëm për disa janë pendu, pse nuk e kam harxhuar kët kohën time në librin e Allahut xhallahu xallahu. Pse jam mirë me disa ajenet e tjera, edhe pse jam mirë me ilm, jam mirë me ditori dhe shkencat e ndryshme të fesë Allahu xhallahu xallahu. Me demonte të ndryshën ndaj itharve të bidatit dhe itharve të kotës. Mir, po keqardhja e madhe thot, "Osh pse sjam në vetëm me librin Allahu xhallahu xallahu dhe nxanjën e domethënieve të librit Allahut te bareke u teala." Prandaj Kjo ishte ajo sendi që ditshëm që i vën temia, e ku, kusha i kush është i vën temia? Kush është i vën temia? Prej teorisë së xhonshka e ka. Andaj lutim Allahu xhellahu ala që të na baje operatoret të cilat kemi shpresat të flakta me me sul librin Allahu xhellahu ala, pasi që jemi edhe në prag të muajit të cilen ka zbrit Allahu te bareke u te ala kët Kur'an. Shahru Ramadanan alladhi nuzila fihi al-Quran. Allahu xhellahu te muaj Ramazanit Në të cilën l -l -l të të ka zbitë këtë Kur'an Hudëllin nësë Përënë cisisha e ka thonë Kur'anit ka thonë Hudëllin nësë E kena zbitë me ju uzu njerëzit Pro njerëzit janë devijimet të ndryshme Qoqëri të devijuara Njeron që të devijuara Sistemet të devijuara Hudëllin nësë U e bejinatim minul hude l -l -l minu Dhe sëqarime të, të ndryshme për uzime Sëqarime në këtë Kur'an Të Allahu të bareke Vë të ala Thotipën t ja, Në një fjallë të tina, kërë ka e kam pytë për Sinimin e hivzit Ka thënë vel well, mëksudu minë el hivzi Sinimi për e ndzanjës për menjës të Koranit është Thehmu me ani Kuptimit do me thanjëve të Koranit Të dhe kjo është e njohër të sahabët Se nuk kanë kaluën në hivzin E një jetit tjetër Para se me edit kuptimin e gjdo fjallë për fjallë Ta jetit të cilë e kazon për menjës Por nuk e kanë mësuani a jetë vetëm se i kanë dhënë çdo fjalë për fjalë çka do të thonë. Çka po më thot Allahu te bareke ve te ala. Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Fjala ti e njohur ku ka thënë la taharat qulubuna ma shbi'at min kalam rabbiha. Monumente që fjala e Uthmanit radhiyallahu an. Ku e ka lavduru Uthmanin pejgamberit sallallahu alaihi wasalam në shumë prej haditheve, në shumë prej haditheve. Ka thënë Uthmani Muko zemrat e tona të pasthta, të pastërta, kristaltë, nuk kishin ngop me fjalën e Allahut në zotit të Tij. Pra, kjo, kjo zemr është Ajna ka kriua, që ozajmë në Allahu xhallahu ala, ai na ka krijuar, tiç që na më pa tash në këtë ajet u kemë mbetë. Andaj lutsim Allahun xhallahu ala që të ngritet ambicija besimtarëve për leximin e librit Allahu xhallahu ala. Vallahi nuk ka njëri, i cili lexon një fjalën e Allahu xhallahu ala, vetëm sa argumenti i tij është shumë i fuqishëm. Ajë që li ka argumentet e të tina Fjallë të Allahu gjellëvalë në kokë Nuk ka frikë për ta Nuk ka frikë për ta Se argumentet i ka të fuqishme Ku shdo që i delë për para tina I ka fjallë të Allahu gjellëvala Ku ka thani bëntemija në vazhdim Dhe dalimi mes fjallë të njerëzve Dhe fjallë të Allahut është si kur Dalimi mes Allahut dhe njerëzve Edhe njerë Thot i bëntemija Dalimi mes fjallëve të Allahut Kuranit dhe fjallëve të njerëzve edhe fjarët e për nga mejri, së Allah e Zemë të duhinë këto, është sikur dalini mes Allahu dhe njerëzve, kryusit dhe kryesave, dalimi malë, edhe nuk krahësohet, andaj besimtari duhet me lanë maksimumin monalë me livrën Allahu gjelle, gjelle u ala. Dhe shëjtani është i kujteshëm që i me largu nga kjo rukë, me largue nga kjo rukë. Në ligeratët dhe sëtë kemi ndalë në spjegimin e fjarëve të Allahu gjelle u ala, k Fjadën Allahu gjellëvalën surë e bakara, pasi Allah i përmendit tre loje të njerëzve. Tre loje të njerëzve. Në fillim ishim besimtarë të devatëshmit. E ledhina ju minu në bilë gajbë, atë të zratë të besojnë ngajbin. Pravesimtarët nuk jetojnë me materializëm. Janë matë lartë se sa kjo dunja që ka doket. Janë matë lartë se sa kjo dunja që ka doket. Ata i kanë shqitë ma lartë se sa kjo dunja. Nuk janë kryu për kjo dunja të doptë po janë kryu për një qëka shumë më të lartë gjënetit Allahu të bareke të ala, dhe nuk ndodhen ata shka e prejk dora dhe shka e prejkin shqisat anë dhe ka thonë djetarët, kjo është boshti dhe udhkry që kundohën besimtarë e ledhina ju minune bilh gajb me bo njeri ju besimtari me pos defekt në këtë ajet në këtë gajb vajhali për ti edhe vajhali për ta sepse s'ka mundë si tjerat mi, mi pos si duhet nëse se beson nga ipin nëse se beson Allahun të vare që e ka zblit prej prej ga ipit dhe e dyta grupisht e jo besimtart dhe Allah jo besimtart vetëm me dy ajeti ka përmend sa ta i kanë sytë dhe veshtë të mbilura dhe zemra që skuptojnë u kry muabeti këtëre dhe pastaj katërmët ajeti ka fol për munafikat katërmët ajeti foli për munafikat dhe kena fol ajet për ajeti se si Allah i kanë dherë Trishtimet e munafikave që i kam brenda në gjokësit e të tërë në ajete Dhe manipulimet që ka i bon në mesin e besimtarve Dhe djetarë kanë thonë Pse Allahu Gjellewala vjen me katërmët ajete Dërsa për jë besimtarët me dy Sepse qështja e jë besimtarëve shumë ma e letë Zbësojnë dhe ukri mu abeti Ukri qështja të tëre A më munafikat thimë në mesin e besimtarëve Dhe thojnë një napi besimtarëve Dërsa të në realitet nuk janë Wa minan-nasi man yaqulu amanna billah ve prej njerëzve këtë si do thonë nei besojmë Allahu. Ua bi-yomil-akhir. Dhe ditën e ahiretit. Ua ma hum bi-mu'minin. Aman nuk janë besimtarë. Nuk janë me cilësi të besimtarëve. Kan defekt në gajb. Kan defekt në gajb. Nuk besojnë sikur ju jeni besimtarë. Pra Allahu xhallahu dyon në mesin e juve keni njerëz të cilat thonë se jena si ju, ama nuk janë realitet ada pasta i caproket citatera kre cit cit altera pasi e perfundon allah xhallahu ala ket kaptin kontekst sot ya ayuha nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum tash ju drejtohet kret njerze allah xhallahu ala tek ayu kofer fisni la ansaba bejne hum jo me idhin Allahu gjelloha thot, ditën e gjikimit s'ka kërkush me Allahun farefisni ta ala Allah Allahu nuk ka dikush lidhje me than se e kam diçka, nuk ka ndërmjetës atje të gjithjen arrob dhe kryus arrob dhe kryus, kryesa dhe kryus Allahu gjellohala në këtë ajet dhe kontekstit që shkanarë që stojnë djetartë pas prurjes dhe pas jeles e tre grupeve, Allahu prop ju drejtojt këtë njerëzve, o ju njerëz ju të gjithjeni njerëz Leni inatët Dhe leni fanatizmat Dhe leni ignorancën Po këtheni Zotit juve Ja e juhën nasu U'budu Rabbekom O ju njërët, të gjithë njërët Adhërani Zotin e juve Allëzhi khalëka kum Ajë cilë ju ka kriju juve O allëzhine min kablikum Dhe atë të zëllët kanë qenë para juve Ked dhe kedi ka kriju Allahu Tebareke Wa <camar> Teala <athlete> Pra Allahu gjellua dhe kërkom për e njëzve të adhurojnë Sipse, a i shtë i cili ka kryua Dhe njeri ju Bjen në ignorancë të madhe Në fundrina të mdoja Nëse refuzon këtë adhurojnë Si ka mundësi njeri ju, subhanë Allah Me refuzua Allahun të bareke O të ala In kuntëm gajra me dinin Të rgjeuneha Allah o thëtë Nëse ju jenit sigur Se s'kini më këtita Allahu Mësë e jep një shpirtin me laqësë Kur dhënë më ahor, mos ja jepni. Kur i refuzoj inkuntum sodiqin, mos ajeni të të sinqert në dashka e thoni. A ka mundësi më vati kush këta? Sa njëri ka vdekë në durte e njerëzve, në rrethin e njerëzve, në, në ambientin ku kitej jet, ku je, ku ke jetu te, dhe s'ki pos mundësimi në mua. Wa dhanna annahu al-firaq, dhe ka kuptuar njeriu se i ka r fundi. Allahu Jellalwala i thirr njerëzit, o ju njerëz, kthani tek Zoti juve e besimtari duhet me qenë ma vigilend dhe ma i kujdetse me të thirje, sepse është a i cili ka thonë, se miëna vë ata'na, dëgjuën dhe respektua. Edhe njeri ju duhet me ndalë me këtë ajet, u abudurabbekum, ku i jemi këtë ajet? Ku i jena na me këtë ajet? U abudurabbekum, adhurane zotin e juve. Qka është adhurim? Në nështrim në mënir absolute. Vesh jotë, mendja jote, shpirë të jotë, trupi jatë, gjimëtirë të tua, dhëtë me pasë hisën e plotë për e kësaj fjale, u abudu rabbekum, adhëron e zotin e juve. Vetëm me zotin ta në lidhu, Allahun gjëlle, gjëlle valë, dhe Allahun gjëlle valë në këtë jetë në ka kryu e për disa qëllimet të caktuara. Edhe jo ashtu si që shofin jo besimtartë, dhe i njëronësat e jo besimtarve, dhe i njëronësat e atyre të cilët mundohen dhe të kë besimtartë me hudh këta, ati ku kina me përfundu prej ajetëve të kësaj ligerate ku Allahu Gjellewala dënë besimtartë mi ngrit për e jasaj loqit të cilën jetojnë besi, jo besimtartë Allahu Gjellewala kër e ka ndëru birë në ademit nuk e ka ndëru pësë është loq nuk e ka ndëru pësë është loq edhe kër ju ka than me lacheve bini se i zde nuk i ka than ma si ka këriju prej loqit po që e i ka than ka than Allahu Tebare Kjoa Teala Fe idha në fëkhtu fihim rruhi, fe ka ulehu sa gjidin. E ka kriua demin, dhe ju ka than me latësheve. Kur të fri dhe kur të japë këti trupi shpirt me njëherë bini se i gjde. Pra shpirt kur të japë, se pa shpirt është latësh. Latësh nuk ka vlerë, amë kur të japë shpirtin, atar është të ndërru. Ta Allahu te bareke, wa ta ala. Andaj ky thirrje prej anës së Allahut te bareke ve teala eshte te kthyer te gjith njerzit dhe ta shijojn ket robërit Allahut te bareke ve teala. Ka tan ibn Qaymi Allahu me shiroft har abu min ar-riq alladhi khuliqa lahu wa bulu min ar-riq an-nafsi wash-shaytan. Ka tan shumica e njerzesve kan hig prej robërisht e Allahut dhe jan sprovu me robërit e epshit dhe shejtanit. Njeriu i ka dy mundsi. Ya ayyuhalladhina amanu Udhullu fi silmi ka fëten Walatet të biu khutuati shqejpa Inna hu lëkum aduhum mubin Këte janë dy sende ska, ska neutral Nuk ka midis Oj të së në të kini besu Hini në islam të rësisht Nuk ka diçka ti me zgjed Nuk ka mundësi me zgjed diçka për islamit Qka është islam duksh me pranua Walatet të biu khutuati shqejton Përndryshe Nuk hini në islam të rësisht e ki pau shejtan. Ndaj Allahu xhallavala e ka vazhduajtin mos i pasoni xhurmën e shejtanit. Jan dy. O Islam i plot o xhurmë shejtanit. Ajo e cila mundohen disa njerëz me bashkumësinë e njerëzve ndaj Islamit, ajo e batil. Laten al-bisu al-haqa bil-batil. Allahu xhallavadan mos e parzini të vërtetën me këto. Wa taktum al-haqa wa antum ta'lamun, e tafshihni të vërtetën duke e ditë. Andaj Allahu të varë ke vëtara I ka pru këto qërtime Mir Allahu gjellewala Kër i thirë njërzit me adhuruhe Ja u përmen të mirat Sepse njërzit i, i harojnë Elle dhi gja'le lekumul arda firashe Ajë cilë e kava juve Për juve tokën shtrat Djeb Firash o shtrat Allahu gjellewala këtë toke ka botë të rapsht Natë të cilën e harojnë Në dë njerë se kjo tok është vendosë pi dikujna me të cëllim të caktumë dhe është bëk shtu e let me hecë dhe me fitur riskun dhe me fitur të mirët Allahu të bareke po hadoj nëse dikush e ka caktu këta dhe ka bon këtë më njërë të let Allah thët aj, Allahu është që ja ka bo juve tokën të rafsht me përdor ju na Për e jetës së përdiqme dhe dinamikës së përdiqme Shka e kena e harojna shumë të mirat Allahu të varë e kjo të alë Njeri ju jo i harojnë dhe frimarit E zilat Allahu ja ka lecuhe Pak mi ju ngushtu frima I kujtojtë një meti Pak mi me ju mor mendja Mi me ju sil mendja e kuptën së Allahu gjellohala I ka lën stabilitet Pra Allahu gjellohala Duhet, a pa tjetër mi ja mor Një metë par me, me përkujtue Në nuk duhet më bësi jo besim të artë Vettëm kur Allah u ja u mërë në metët Në të, të thonë, o zëtë besu Po beshimtari duhet me përkujtu në metët Allahu të bareke wa të ala Duhet me jetu me këtë libur Në nënhije në këtë i librit Allahu të bareke wa, në në wa të ala Wasse ma e bina Allahu të bareke wa të ala thot, Dhe qelë një kina ba kul Sa njerëzit nuk meditojnë në qelë Ki qelë i qeli s'ka shtila I qelë i qeli s'ka shtila Allahu shpesh e ka përmend Se Allahu e ka kriju qëllin për shtila Pse e përmend qëllin për shtila Sepse gjdo send Për mu majt Ka nevoj për shtila Vetëm qëll i cili është kriesa Ma e rëndri për pa, pa, shtila Kushe e manke qëll? Allahu gjellewale Asimawat, 7 qëll nja mas nja Kushe e manke këto Mirë po njeri është shumë nga fil Dhe nuk shikon në qëll Allahu shpesh ka kërku bre njeve shikoni Shikoni në qelë, sepse është a i cili ka kryu e kryesat të mahnitshme, që ju me meditua, ju me meditua, inë fi khtilafin lejni wa nëhar, Allah u thotë, në lëvizin e ditës dhe natës, vë fi khalqis semawati wal ardë, dhe në kryimin e qelëve të tokës, ka i bret, ka mësime. Shokin anëzirë në mësime, gjithë kush e di, Për vetë vetën e tina Sa so ka nëgjerë prej lëvizis, sënathës dhe ditës Prej qëllë dhe tokës Sa so nëgjerë në mësime Allah u ka me nëpitë për këto Se së në ka kryu për këtë, valohi Nuk në ka kryu për këtë Në ka kryu me në ndëruë A ma na jena ato të të të, të zjedhma A dojnë e mu pështërsua për jo Iman Kaimi thot është interesant se Allah e ka dhanë urdra me në ndëru E na shkoj na imona urdrat e shet edhe na ven marë ndë njërë subhano dhe për e urdhëve të Allahot inë në ledhine zujjjjnë në ledhine kefaru el hajatët dunja Allahu gjellua thatë qafirave josh zbukurue kjo jet kjo jet, jet e kësa i bote o jesë kharunem inë në ledhine dhe bojnë talje ma të të, të se të kanë besue pëse bojnë talje? sa ta subhano dhe mendojnë se besintari kër i shmongë ndë njërë dunjojës i shmongë pëse se di dunjojën pëse s Se s'kojnë të regjins Me i mordisat minat të dynjojës Po nuk është qashtu Po në dë njerë bashkë pëse ki dije për dynjojën të e le dynjojën Në dë njerë bashkë pëse ki dije për dynjojën e le dynjojën O jesë kharu në minë e ledhina e menu Allah o thot edhe talon me vesim të ardhë Pse talon? Sepse ju ka zbukuru kjo jetë Thoj në përparum aha këto kumeta Në përparum aha këto kumeta Ama kjo është peshori O ulldhin amanu فوقهم يوم القيامه kjo po shorre e drejta. Ambe ditë në gjikimet ato që kanë besuar janë mbi ta. Mbi ta janë xhennetet e Allahut Tevareke u Tala e jo besimtar në xhennab. Ato janë peshorat e drejta. A këtu nuk ka peshore të drejta na e shofna se historia edhe besimtarëve e jo besimtarve e ka shënuar se kjo dhunjashtë mbushur me zullum. Shikoni historinë demokracisë, shikoni historinë komunizmovave. Shikon e historinë e feudalizmave Shikon e historinë e sklavo pronaris Kërejt me zulum Klasë ngritur dhe Ma se përgjiths me cila robrohat Vashdimisht dhe nuk di njerët medal Pre kësaj, pre këti loci Se, se s'kan mund cip medal Nëse si përgjithin kësaj thirje Ja e juhën nasu O abudu rabbekum O ju njerëz, musu bani rob të njerëzve Po bani rob të Allahu gjellewara Se pëndrishe zulumin e kinit e pandarë Zullumin e kini të pandar Ska sistem, valahi Kush është një orë me histori Kush e lezon historin të muslimanve Dhe historin e qafirave gjithashtu Historin e qafirave gjithashtu Kime gjithashtu se ska periud të historijës Dhe që se zënë ka pas drejci Po vazhdimisht protesta Vazhdimisht revolta Vazhdimisht pëknaci E kështu mëralë Pse kjo Sepse nuk ka nënhi nënhi në, në këti ajeti Ja ju e nës O ju njërës edhe këtë i rastishtë Allahu s'ka thonë ja ju e lëdhina amënu po ka thonë ja ju e në nasë që njësë me menua u abudu rabbekom banu rabte Allahu të tuaj nuk kamun të i ligi njeri u të mukan i përsosur për njeriun Allahu është a i cili e la ja'lemu men khalqa wa hua lëtifu lëtifu lëtifu lëtifu Allahu thot a nuk e din më mirë Allahu kriesën e vetë wa hua lëtifu a është a i cili i disenet në hëllësi e l ata dëshirat vendosin ligje ata i vendosin lëvërditë për veti vallallai nuk i vendosin lëvërditë për njerëzit po supozojmë shpëzojnë se janë të sinqertë se do të vendosin lëvërditë të njerëzve a e din ata shpirtin e njerëzit si funksionon çka e ka në shpirtin e njerit ja ato sistemat atë si që secilat siç është shembulli i Evropës në të cilat krenohen me zbatimin e demokracisë kush e ka bën i shëtitje rreth të rështetëve e disë sa të përknasja njerëzit. Vetëvrasje, drogë, pirjetë të loj-loj alkoholit, e kështu me radhë për i përknasive, shkurorzime të panumërta, mështamë sabaj aksham, për njapë të ka shkurorzime, ku që i lezonë statistikat, e kështu me radhë u rejtje në dërmet njerëzve, asë njani nuk e shikon tjetërin, për indërit kër e harin moshën e moshume, hudhën si kur Softina, si ku mëse pasenat a njerës në kalumen dhe futën në disa organizata apo shtëpia të cilat mirën me ata dhe kujdesen atyre, kejt kjo pëse? Se s'kan hina a jetën, ja a jënë nës, ua bodu rabbekum, a dhurane zotin e juve, dhe mëse pritni me me të softina në, në moshën pas dhejtë dhe gjashdhë dheqare. Dhe dhe pse gjithë kjo gjithë ki devijem? Dhe pra pa këta knoqen dhe mahnitën me kulturën e tyre. Çfar kulturash kjo? Çfar civilizimi është kjo? Njeriu mos mukani klasht. Nalë çdo ditë, nalë çdo ditën Evropë. S'ka ngaci. Nuk e kupton thotëjën sa është kështu. Këlla pos harrosle, s'e kupton thotëjën sa është kështu. Nuk e kupton, edhe s'ka me kuptuar kurën e kurrës. Nëse si kthehet Libri i Allahut Tebareke u Teala, "U'budu Rabbakum." Aite e takriu yadin mamir se çka do të thotë. Njeriu mund të mos krijt mjetat e materialet, apet nuk është i kënast apet nuk është i kënast sepse ubudien adhurimin e Allahut të vare nuk e ka realizua a njëriju në atyra njëriju të është adhuruse ma në mënket informat në atyra e njëriju të është adhuruse Allahut e ka bo në atyra njëriju të mukon kuk ullur po dalimi tëllë është nëse se ullë mi kokën para Allahut dhe nuk i në nështrumi Allahut pat jetër do e mos e pat jetërësushme është adhur në fotografitë të ndryshme. Andë Allahu Gjellewala e ka bëhë këtë thyrje. Allahu Gjellewala i ka përmenë këta të mira o enzela min e semai maët. Pasë i ka përmenë një element shumë të rënsishmë. Adha është i cili i ka zgritë prej të qëllit ujin. Ujin është element për të cilën nuk ka jetë në këtë tokë. Allahu Gjellewala ka thanë për ujin wa gjaallëna min kulli wa gjaallëna min elma i kulle shëjnë hajë dhe prej ujit e kemi ato çdo send të gjallë. Çdo send të gjallë. Kenë më fol te ajeti keif takfuruna billahi w kuntum amwata, si e mohoni Allahun se ajni keni qenë të vdekur? Kenë më fol pak për realitetin e kësaj jete. Kush ia jep jetën? E ka për çëllim jetën frymëmarin dhe ndalen e frymëris. Jo fotografinë e jashtë të njeriu. Se njeriu nuk mund është më mort, nici njerëz të vdekur dhe me i bashkuar dhe me i nda elementët E njerëzve. Allah u i ninë kaba element të pandashëm të jetës. Dhe këtë e ka përmend në kontekstin e lavdërtës. Pra unë ja konsumoj juve o ju njerz ujin. Dhe njerëzit e din se sa është e rëndësishëm uji. Allah jerosisht në Ramazan e ka bë muafseno prej ujit. Këtit kjo la'alakum tattaqul. Të Do stha ju keni mëkon të devotshëm. Çka është devotshmëria? Mi përkujtuet tmirat Allahu xhallahu ala. Do se nuk i përko Përkujton të mirët Allahu të barek e o të ara E përkujtim cka do me than Kërta përkujtësht të mirën Dush të mirën se ishda ati cilë të kadan Subhana dhe njërëzit Me të avoni të mirë Edhe nëse se falenderon kime njëni në ngushtim Prindin mës me falenderu Allahu gjellohale ka bapë prej mëkateve Matë mdoja Mosë të despektimin e prindve A thup se valë Se është munduaj për tije është ras kapit për tije Non është raskapit për tije E ka haru vetën për tije Allahu për këtire vështisive E ka bo më në katin më të madhë Mësë respektimin e prindve Këtë kjo, se disat të mira ti ka dharë E Allahu gjellewala Allahu në fund të këti kontekstit e përmen Dhe këntum e muate Ju sinikon hitch A ju kanë gjall juve Sinikon, a e ki dit të kërki mulind Jo vallaj se ki dit A e ki dit datën kërki mulind Pas të jasë se ki dit se a ki me leja jo Pa asë në ti nuk e gidi ca ki mu ka një gjalla, jo. E asë nuk e di kur ki me vdek. Këto Allah u gjellëvan i kalem prepshticinëve të tina. Andaj Allah u gjellëvan në këtë kontekst, i ka përmend. Andaj thash, kur an i ka zi për më meditu fjallë për fjallë. Andaj sahabët, pëse s'kan sh, shpejtue në ndzani në hajeteve përmend që ma shpejt. Pëse pëse ka ndash më knash me zda hajete. Për nga meri, sa da sem transmitohet në hadithë, sepse me disa ajete të surrës Ali Imran të fasheve të fundit gjithnaton i ka lexue duke i përsëritë dhe duke kujt sallallahu alaihi wasallam. Veç pyngëmeri disa sam i ka kërkuar Abdullah ibn Mesudit mi lexu Kur'an. Ka dashur mi lexodi kush Kur'an. Ato e ka pasqet jetën e tyre në të Kur'an. Do të thonë nuk e kanë dalën pa Kur'anin anash dhe kjo është prej katastrofave të cilat ka mundësi mi kap musliman. Allahu gjelleware ka të regu e ankesën e penga mesam në Kur'an Wa kalë rabbi, inë qovmit të khadhu hadhe dhe kur'ana mehgjora Penga mesam a anku të Allahu O Allah, këtë Kur'an popull jam e ka morët si diçka të pavlepshme Ka thonë ibn Qaimim, vajlullah Ka thonë mirë për ata i cili, a anku penga mesam pjatina Mirë për neve nëse ditën e gjikimit e ka çëmbyatë rë të ka lë e ka lënë Kur'anin anash e pejam sam anqubra neve fit takhadu hadha alqur'ana mahjura e ka lënë kët Kur'anin anash çdo kush prej neve desa ka lënë Kur'anin anash s'ka nevojë kërkues me akuzot këtyre pozoja kush është argument për vetveten e tina allah te bareke ve taala e ka voke kët kur'an si them të jetës i ka thënë abdullah ibn mesudit kjo ja? o abdullah lexo mbyçka prej kur'anit ka thënë ja rasul allah at lexoj ti kur'an ati do ka zbrit Ka thonë, po, o ibn Mesut, po du me ndëgju për e dikuj tjetër Po du me ndëgju për e dikuj tjetër Shikone për nga mejdi sallallahu alai sallam Se si po do me ndëgju e kur am për e dikuj tjetër Hadithin e Bukhari Ja ka njësë me ndëgju për e surës njësa Abdullah ibn Mesuri Edhe ka ndëgju, ka ndëgju Deri sa gamrit e fjallallahu te vareke wa te ala Ku ka thonallahu gjellewala Vakejfe idha gjithna min kulli umetin bishahit Wa si Wajikna bika ala ha ula i shahida Allahu Jellewala Tha të si është puna e njerëzve Kur zdo popë dhe këna mjë apruve Për nga merë në vetë Qërtu si në vetë që e këna qëve Wajikna bika ala ha ula i shahida Edhe të tijë o Muhammed sallallazem Këna më të pru të dëshmitar për këta njerëzve Tha dhe kër e këthejva kërien Ishkon të kojtë sallallahu aleyhi wasallam Dhe tha këfa Mjaft Mjaft Bol. Çikonë xallërin e pejgamberisë e Sallallahu Meket Quran Abdullah ibn Mesudit. Si apo puna njerëzve kur dojnë para Allahut Te Bareke u Teala. Ti s'kamu ka punë e jon. Ai Ayo ka thënë Allahu Xjellawala inhum yarawnahu ba'idan yarsu shufin shum larg wa nahnu narahu qariban bi ta najkim nda shofna shum afër. Eta amrulllah. Allahu Kurani ka prunë surën Anbiya eta amrulllah. Ka ardhurri Allah. Ka ardh -ar, shkri. Ne na sajena me këta ajete. Vallahi çka përmendën Ibn Taymija se dy shtylla të Kur'anit i ka përmendur Allahu më së shumti, besimin në Allah dhe besimin në ditën e gjykimit. Po kjo nuk arrinje pas më leximin e shumë të librave të Allahu xhallah, wala. Pastaj thot Allahu te bareke tuala, fa akhraj bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Allahu thot ju kena njer ju lloj lloj frutash, risk për juve. Sa lloj ushqimi Allah e ka nxjerr për neve loje të ndryshme të ushqimeve vrapojnë madje subhanallah njerëzit vritën për këtë ushqime Allah nuk në ka, ka bojnë ebe më vrapë për këtë ushqime pa Allah të të rizkan lehom lekom. e kini rizk për juve kush i kanë dherë këto frite Allah të barëke vë të alë edhe këto duhet më falëndëru Allah në gjëllë u alë mirë pa, realitetëve është se vë kalilu min e ibadja shëkur shumë pak nga ropët e mi janë falëndërues fe la Shikon Allahu xhallahu ala, pas gjitha të mirave që ai përmendi, e përfundon me kët thirrje: "Fala ta ja'alu lillahi andaa". Përse djeni se Allah ju ka krijuar dhe ju ka bën tokën të shtruar me hēc lërtshëm. Dhe më mi kërkuat mirat Allahu xhallahu ala, dhe tiellën shikoni se e ka zbukuruar për juve. Dhe ju ka pruju juve natën dhe ditën. Dhe ju ka zbritjuar ujë me të cilin freskoheni. Dhe frutat e ëmbëlshme që ju nuk mundi mi numrua. "Fala ta ja'alu lillahi andaa". Atarmësi boni Allahi çirk. Mas i dini që ta, se Allah u thot e ndede, se mushrik të mejkës e kanë ditë Allahun, edhe i kanë pranu se që to të mira janë prej Allahun. Andhe Allah i ka thyrë në një tjetër sendë, mas i e dini se Allah u ka kriju, si ka mundësimi a dhru disa putat që i keni ndërtu me dur të juve, si ka mundësimi a dhru disa kushtetutat që i keni vendosë me dur të juve, si ka mundësimi me vendosë disa halada dhe harame me mendje të juve, kur se si. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انه قد بيني الله اصيله كاكريو نيرن شكو دو نيري وهو اللطيف ايشتي بوتي ز ايت اللي دشي كاكريو زمرا نيريو شكو دو زمرا نيريو خلقا اي كاكريو وهو اللطيف الخبير ايت اللي اش اي جيت ديشم فلا تجعلوا لله اندادا مصيباني الله تبارك وتعالى شق باستاي Ka përmendë Allahu të barek e vëtë ala Pas këtyre sendeve Një ditë shka E cila vazhdojnë sfit për gjithë njërzimi Jehudët Kjo është surja Beqara Gjithë edini Surja Beqara ka zbit në Medine Dhe surja Beqara ka thonë për nga mejri Ati ku lezohë surja Beqara Shejton i largohet Shejton i largohet Përshka këmilsive të mlojë të kësaj suret Dhe surja Beqara ka thonë i vëntejimje I dhe e përmbledh gjithë sheriatin dhe akridën e muslimanëve. Sheriatin dhe akidan e muslimanëve. Jehudot janë të njohur për dyshime dhe vendosjen e lkundjeve ta të, të njerëzve. Ata janë të profesionalizuar në vendosjen e dyshimeve. Allahu te bareke وتعالى i ka hedhë disa dyshime dhe i ka asgjësua me diçka çka shka kës sfid vazhdon deri në ditën e gjykimit. Allahu te bareke وتعالى Në këtë Kur'an e ka ba atë shumë të binëshëm, sa që që shka thonë Muhammed Kudvi, le nje tu bimithli e ka shkut një liber, kur së ne binë të njajqëm me ta, jehudët kanë dosh me shtije, dyshime, ku kanë thonë, Allah u pënafol në këtë Kur'an për marimanga, për miza, për mushkonja e kështu me ratë. Damak Allah është më i madh sa më fol për këtë çështje. Se Allahu xhallahu ala ka thonë, "Welo nëse mbledhen të gjithë ata njerëz, me krijun një misër në krijojnë." Kjo është, është e poshtora e lartë, e lartë është. Allahu ka thonë, ata të cilët adhurojnë diçka tjetër posa Allahut, është sikur shpia e Marimangës. Ndërsa shpia e Marimangës është më ma e dopta shtëpi. Me një frikë me këto më radh, përzoaj. Dhe ka të regu e realitetin e dopsijës të shirkut Jahudhë kanë thonë Allahu është majmësë sa me pru mizë dhe mushkonja dhe marimonga E kështu me rath Allahu Gjellewale i ka sfidu e Ku ka thonë Allahu të barëke Wa ta'ala Wa inkuntum Fi rajbin Mimma nëzëllëna ale abdina Fe të ubi suratin min mitli Mir Apo thoni se ki kur anë nuk është Pi Allahu Gjellewale A po thoni se kët Kur'an e ka shpik Muhamedi sallallahu alejhi wasallam. A po thoni se Allahu nuk i bën këto shembuj? Mirë, hajde ta pranojmë kët meselë. Hajde ta xhiqojmë kët meselë dhe ta lejna të xhikumë ta vendos ashtu si ka hija meseles. Nëse po thoni se nuk është pijë Allahut, thë tu bi sura. Bëheni sura. Jo. A po thoni nuk e ka prua? Allahu e ka prunë njëri. Edhe, njerëzim, nukit edhe vet, ju në njerëz, mbledh nuk kët bashkë do bënën ja. Çe ki vetë ju kët bashkë, bënën ja. Edhe kto është interesante Allahu xhallahu xhallahu ka pru, e ka përmend ala abdina. Edhe gjithmonë mendoj se kur e lajdhron Allahu thot ala abdina, robën tonë. Kënaria më e lartë e birit të ađemit është më kon robi Allahu xhallahu ala. O robi Allahu tebaraka we teala. pse e ka vënë këto në kontekstin e sfidimit ala abdina, sepse ai është rob, nuk nuk i takon atij na me shpif. Welo taqawala alayna ba'd al-aqawil la akhadhnahu minhu bil-yamin thumma la qata'nahu Allahu jath me paspik Muhamedi ni fjal per neve ja kshna prej damarin Allahu asniani prej yuresu ne kis dal di me paspik po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam per neve ne kshna more kshna myta ta edhe snikshi ni muju ama ajnu rre ka shpik po os tenzilu min rabbil alamin os britje per Allahu te bareke wa ta'ala ku e ka përmend ala abdina robeton knaria më e madhe është më kon robi allahut te bareke wa ta'ala pse se sa ditën e xhikimit ket këto medal rob para allahut xhallahu ala ama mier prata i cili shkon me zor te allahut xhallahu ala ferru ila allah iknet allah xhallahu ala para se me shkuë me dhun pastaj ka thon wad'u shuhada'akum min dun allah in kuntum sadikin pasi ta bënin i sure që skeni mundsi me pru Thirri dëshmitar të juve Mindu nila Muhamed e ka Allahun dëshmitar Ju thirri në kitë tjertë dëshmitar Nëse jeni ta të sinqertë Mirë po hajhat e hajhat Nga kena parmen në film të surës Elif Lam Mim Kërë kena zxedhë se mëndimi ma isak Që ka zxedhë i bëntejmi janë nga Ibni Abbas i ku a thonë radiallohan Se Elif Lam Mim do me thonë Ja o ju Arab Elif Lam Mim janë shkronet e juve Shkronet e juve me të zërat ju flitni edhe bisedoni, edhe thurni poezia, edhe lavdroheni, edhe krenoheni. Unë e kam e zbrit një kur ampri që të resurëve. Fe të ubi mithli, hajde ubi në njëtë. Me njëtë atë shkronja. Kurësësi. Kurësësi s'kanë mundësi me pruhe. Andaj Allahu Gjellewala e, e ka vazhduhe ajetin duke thonë fe illem te faalu. E nëse dërish tash se kini pruhe, se kjo është periuda Medinës, Dheri sa, ka kalu periuda mekës Fe illem te faalu E nëse dheri tashtë se kini bohe Ua len te faalu A më dine se korë së në kini me prohe E kjo len te faalu është për neve 10 dite në gjikimit Edhe kush do të që gjikon Apo fut dishime në këtë libar I thojnë a fektu u bisora Apo thunë nuk api Allahot Berë një sura, ajde, të ndëgjojnë api tje Berë një elhamdu lillahi Rabbil alamin Berë një arrahman Allama al-Qur'an Baranya Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq Baranya wat-Tariq Baranya kul a'udhu bi rabbin nas Baranya iqtarabatinn lin nas as-sa'a Iqtarabat as-sa'atu lin nas wa in shaqqa al-qamar Osha frukja me te per njerzit dhe osha hona hajde baranya Hai hata ihat lentaf'alu kursun keni me vob sfide madhe sfid n praktik s'ka nevoj teorijat shumëta berë një kuransi, në gjajshëm a do me të besue edhe kjo vlejnë për zdo kant andaj kjo liber është madhështor për ata i cili din me vlersu e ketë liber për ata i cili Allahu Gjellewala e ja ka shuit lumë të rije Allahu Gjellewala në surë e mbiaka thonë na e kena zbitë liberën për juve fihi dhikru kum e felatakilu shikon Allahu Gjellewa thonë na e kena zbitë liberën për mi ungrit juve fihi dhe kërëkum, që tu e kini kërënarien, e fele të akilun, asë kini mendam. Andaj më njerë prat njeri i cili nuk i përkështohet Kuranit Librit Allahu Gjellewana. Vallahi, vallahi, që ka thani bën kajimi, njeri ju, mi a ja quve një mesash, një letër të vogën, një njeri shka e do, bashkëshortja, prindi, i tili se ka po për i moti, vallahi me lot e kishë prita të letër, ta lezoj shka i ka thonë, Dhe sa që kam po familën shumë vite A thunë një Sa është i malëngju me një një fjartë në nëzvet A njerëzë janë ato Ndjenja njërzore Njeri ju subanë sabër Më smenit me bashkëshortën e tina Edhe këtu nuk kanë në nëshmim Se Allah e ka krijuat në tir A e ka krijuat në tir E shka thunë me fjartë Allahu gjellëvala Adoi ka thon Osmani, mu kanë zemrat tona të pasthta, nuk ngopet me këtë fjalë Tallaahu Xhallahu Ala. Po ku ka probleme? Problemi atë nyellosja e zemrat tona. Barana ala qulubihim ma kanu yaksibun, Allahu Xhallath. Jo nuk është ashtu, po josh mbi zemrat e tjera për shkak të veprave të tjera. Veprav e na dha mos kësaj donjaje, dinamikës së kësaj donjaje, zbukurimeve të kësaj donjaje, derisa kena harruse Allahu Tebaraka ve, ve Tala ka thon, "Wa min hayatid dunya illa mata'ul ghurur." Nësa këtë kjo dunja është me ta alëghor Më shtrim Blitës, përjetim blitës E nëse do me ditë sa është blitës Shko vetë një plak Shko vetë plakin e parë shka e gjenë Shko thujtë, o plak, kalë zëndë, shka kjo dunja Kur gjatë, thëtës është Kur gjatë, shumë shpejtë, shkonë Andaj Allahu te bareke, vëtëala ka thonë Vëka të khabe, më ndësëha Ka dështu shumë Ajë cilës ka së gjndalë me pastruket sepse shpirtin për gjithë shmëri, për amëshim, është Allahu të bareke, wa taala, wa len të falu kursun kini me, me pruhe, pasaj Allahu gjellewala thot, wa të kunnar, kini frikë zjarët, fëtë të kunnar, pse këtu është ardhë atë shpejt, fëtë të kunnar, shikonë Allahu sikur e, e band të lojlosh me argumentimin, nëse s'ki mund si me pru një Kur'an, këtë më rekullit Allahu gjellewala, dhe apet vazhdo në humnerën tone, në fundrinat e tua, në njëranësën tone, në inatin tanë, mësme adhuru Allahun, po apet mumur me palavra, apet mumur me njëranëca të cilat nuk sielin dobi në jetën dhe shpirtin tanë, fetë të kunnarë, rruju prej zjarit, nëse e ki qatë zemrën e nëgë, e vrashtë, rruju zjarit. Kanë thonë djetartë, nëse ki kur anës të zbutë zemrën këtë dënjo, tas bu diçka tjetër. Zjarri tas bu. Fatqun nar, atar nëse nuk merrni vesh me kët Kur'an, e nuk merrni vesh me këto argumente, rujuni zjarrit. Azhari është vallahi që zjarri i dunjas nuk dorot. Ai tjetri, ku ka thënë sallallahu alaihi wasallam, 70 herësh më ashpert se ki zjarri i kësaj dunjas. Kanë thënë sahabët jar rasulallahu mjafton ki zjarr. Mjafton ki se kolli keç është. Kanë thënë vallahi 70 herësh më më keç. Fatqun nar. Pastaj ka thënë Lëti, wakudu hën nësu e lëhijara Landë, djekëse e të cilit zjarë janë njerëzit dhe gurëzit Këtu një ndalje me gurëzit Qka lip guri me njeriju në zjarë Pra, qëto njerëzit qka e meritojnë me hinë zjarë janë si gurëzit Janë si gurëzit Wakudu hën nësu e lëhijara janë Lënd djegës të këtij zjarrit, çka lënd djegës? Vakut apo benzinë? Lënd djegës. Automatin vetura nuk ec pa pas benzinë. Zjori i Xhenemit nuk djegot, nuk i hip flaka pa pas gurzit dhe njerëzit. Njëri ja ston flakën Xhenevit. Mirë, po kto është interesant se Allah ka prumë gurzit. Se vaj hallë atë njerëz që ka smarva shpikt i Kur'anit e bie punën me zbut zjarrit i Xhenemit. Allah Allahu na ruaj. Allahu na ruaj prej këti zjarit e së gjithë Allahu Gjellua ka dhënë vëtë të kunnar, fëtë të kunnar e leti, wë kudu hën nësë u e i dëtë lëdhë kafirin është përgadit për qafirat paratët e cilët janë inatëqor në këti libri paratët e cilët janë inatëqor dhe me cdo kush dojnë me ngua logikën e të të, të prisht paratët e cilët dojnë me, me të regua se nuk është mjeshtë reaj cili e të regon Për athatë të cilët nuk dojnë madhëruhe Kryusin e tëre Po dojnë mu bo po vet Ligjvënësa Dhe vendosës të ligjeve të sësi Njëri ju duhet me jetu Lill kafirin Për më husit Mirë po këto është një të kërsnim Shumim madhë për zdo njëri Andaj thash Allahu te vare ke vëtara është edhe një mesejle tjetër Ku Allahu gjellohala edhe rënditin e ajeteve që shëbje Që dhuni ja e juhën nas Dhe përf فاتقوا النار سالله جل وعلا نوك نو دمرافو نجار اما نيمي اتا تصات ازينا روقن نيمي اتا تصات ازينا الله جل وعلا ماذروا ما ابو وته تونا ابو شيطان يا اولذين امنوا ادخلوا في سلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين او يو بسمدار او تصت كي نثون كي نابسو خيوني پر نيف كي نابون كي نابسو Udh khulu fi silmi kathë Hini në islam në tërsi Këna me ndalë gjane gatë të kja jetë Hini në islam në tërsi Se sot është shumë e këtë shkuptu me kjo Ojnë njërës hini në islam në tërsi Walatë të tëbju khutuati shqeitanë Mësi pasoni hapat e shqeitanit Innehu lakub adu vën mubin Ajo është armik për juve Sa allo e përmin armitsijen e iblisit Iblisit e kanë dhirë adhemi për gjenetit Edhe ajë do më ju nxerë juve prej gjennetit. Do më ju më morë me juve bashkë me ta më konë zjarë. A është e menjës ju jo me ngue armikun tuaj? Nuk e ngon njeri armikun, së armikun nuk ja do të mirëm. E ngon Allahun të barek e otaala, mikun e tina. Allahun gjelle, gjelle oala, andaj lusim Allahun gjelle oala, që të në jope prej kuptimeve të librit Allahu gjelle oala, dhe të në qele prej horizontave, dhe kuptimeve të thella të cilat sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam natën edhe ditën e kanë njehcuar me kët Kur'an. Me kët fjalë Të nderuara Allahu xhallahu ala, ku Allah i ka sfiduar këtyre njerëzit, "Wa lan ta'tu bimithlih." Skënin mundsi marrëni, ngjajsha me librin Allahu xhallahu ala dhe çka thon Ibn Timia, dallimi mes fjalës së Allahut dhe fjalës së njerëzve është sigurt dallimi me Allahun dhe njerëzit. Na subhanallahu subhanahu as-sabr, kur jena vet me shkumë takuti kan dhe me vop pak mohabet dhe me largoni mërzi se njëri u që si natyre ka se fjala e nës, insan është e marrë për fjales unës në gjuna rabe fjalt janë të vendosara në bas të kuptimit esencial thelpsor, ins është e marrë për fjales unës insan, unës, qka unës? në ngushtëllim se në ngushtëllim, s'kim unësi me njët vet s'kim unësi me njët vet nuk e dovet mjen kërkush nuk e dovet mjen kërkush, andaj pak me kopë vetmië kishë ditë që shikë me largua. Largimi më i mirë i vetmiës është me fjalt Allahu xhallahu ala. Largimi më i mirë i vetmiës është mulid me Allahun te barekehu te ala, mirë po, mirë po njeriu ku largohet prej këtij libri vetëm sa është larguar prej xhenetit Allahu te barekehu te ala. Në këtani vetmië kush nuk futet në kët xhenet, në kët xhenet, në kët dunya son po as të asta. Nuk futet as te aj, andaj simbol i kët Qurani është U abudu rabbekum allazhi khalqakum a dhëron e zotin e juve i cili ju ka kriju juve ajna ka kriju ajna me shpirtat edhe ajme ritan ma dhërua lusim Allahum Jalla wa Ala që mos nga prejboja prej dobibe të librit Allahum Jalla wa Ala dhe sunetit për nga mejrit sallallahu aleyhi wa sallam dhe të nga boja për atiret të cilat jetoj me librit në Allahum Jalla wa Ala wa la e khafune laume të laim dhe nuk i frikson kërsnimi dhe qartimit dhe qartu